Pista 11 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 108 Când se organizau o spețe la care soțiile erau riguros excluse, invitații bărbați contribuiau cu toții sau fiecare își aduceau mâncarea de acasă. Un invitat își putea aduce un alt invitat personal al său. La intrare, un sclav scotea încălțămintea aspeților și le spăla picioarele. Oaspeții se așezau întinși câte doi pe un pat sofa, rezemându-se în cotul stâng. Li se aducea mai întâi un inghean cu apă ca să-și spele mâinile, apoi la fiecare pat să facă câte o măsuță pe care erau aranjate mâncările. Se mânca cu degetele din strachin de lemn, de ceramică sau din farfurii de metal. Se folosau un fel de linguri și mai rar cuțite. Bineînțeles că nu existau fețe de masă sau șervețele, ne ștergeau buzele și degetele cum este de pâine. În timpul mesei nu se bea decât apă. La sfârșit, oaspeții se spălau din nou pe mâini. Măsuțele erau scoase, sclavii curățau încăperia de resturile de mâncare aruncate pe jos, apoi aduceau alte măsuțe, vinul, apa și un vas mare, crater, în care urma să fie făcut amestecul. În acest moment începea partea a doua a oaspețului, adevăratul simpozion, cuvânt care înseamnă întrunire de băutori. Cine apropriu să avusese doar rostul să pregătească pofta de băut. Simpozionul începea cu libații și cu un in cântat în cinsta lui Dionisos. Cei prezenți alegeau sau trăgeau la sorți pe regele simpozionului. Acesta stabila proporția de apă cu care trebuia amestecat vinul, care uneori era dres cu plante aromatice, cimbrișor, mentă, scorțișoară și altele, și cantitatea pe care urma să o bea dintr-o dată comesenii. Dar scopul adevărat al simpozionului nu era băutura. Grecii bau cumpătat, iar abea vinul neamestecat cu apă socoteau că este un obicei barbar. Ci acela de a crea prilejul unei întâlniri plăcute. Era unica formă de reuniune mondenă la care uneori erau angajați și cântăreți sau cântărețe, actori și acrobați. În epoca clasică de la această specie erau nelipsite curtezanele, dansatoarele sau cântărețele. Dar în numeroase scrieri asupra acestui subiect, autorii, Aristofan, Xenofan, Lucian și alții, nu uită să menționeze de asemenea că aceste simpozioane nu dovedeau întotdeauna prea multă cumpătare din partea grecilor. Îmbrăcămintea, igiena, podoabele și îmbrăcămintea asupra căreia desenele de pe vase furnizează o documentație suficientă a devenit în epoca clasică mai simplă decât în timpurile eroice. Diferența între cei bogați și cei mai săraci era marcată în mod esențial nu prin forme deosebite ale veșmintelor, ci doar prin broderiile sau prin calitatea țăsăturilor și a culorilor. Nici chiar sclavii nu se îmbrăcau deosebit de cetățeni. Țăsături din țări îndepărtate ca mătața sau bombacul erau aproape inexistente. Excepție țesăturile de in. La început importante din Asia Mică, apoi inul a fost cultivat și în Grecia Continentală și în câteva insule din Marea Egeie. Materialul folosit în mod curent era lână, părul de capră pentru veșmintele grosolane ale păstorilor și ale populației sărace. Hainele Tunica, mantia, hlamida nu erau confecționate și ajustate prin tăieturi și cusături după forma corpului, ci constau dintr-o bucată dreptunghilare de stofă care se purta drapată, lăsată să cadă liber pe corp, prinsă doar la mijloc cu o centură, pe umăr cu agrafă sau cu un nod și doar cu câteva puncte cusute. Tunica scurtă până la genunchi legată la mijloc cu un cordon fixată pe umărul stâng cu o fibulă, lăsând liberă partea dreaptă a bustului era veșmântul cel mai obișnuit, purtat chiar și de sclavi sau de mateloți. O variantă era tunica prinsă cu câte o agrafă pe amândoi umerii și cu multe pliuri la mijloc. Uneori puteau avea, după model persan, și mâneci lungi, cu sute. Se mai purta apoi și în epoca clasică vechea tunică ioniană, lungă până la glesne. O purtau preoții și, în general, era o haină de ceremonii. Tunica se purta direct pe corp, lenjerie intimă nu exista și nu se scotea nici noaptea. Peste tunică se purta drept manda, himation, o bucată dreptunghiulară de stofă pe care cei eleganți o aveau cu dungi în culori, nefixată cu nimic, înfășurată liber în jurul corpului, cu multă eleganță și lăsând libertatea mișcărilor. Cum tinerii spartani purtau această manda fără tunică, direct pe corp, mulți atenieni, probabil cei mai săraci, imitau. Mandala soldaților și a călăreților de culoare purpurie. Flamida era mai scurtă și prinsă pe omor cu o agrafă. Veșmintele femeilor nu se deosebeau esențial de cele ale bărbaților, decât prin calitatea mai fină și uneori prin transparența țesăturilor. Femeile purtau mult țesături de in, prin culorile mai vii și de singur printr-o ajustare mai cochetă. Simplitatea caracteriza și încălțămintea. Sclavii și oamenii din popor umblau mult desculți, în casă de obicei toți stăteau desculți. De obicei se purtau sandale, ale femeilor erau elegante și în modele mai variate, dar în afara orașului sau la drumuri mai lungi un fel de ghete. Bărbații nu purtau nimic pe cap decât cei de la țară, un fel de bonetă înaltă de fetru sau chiar de piele. În călătorii purtau pălării cu boruri largi care apărau de soare sau de ploaie. Femeile își acopereau capul cu un colț al mantalei, dar uneori purtau și ele pălării înalte și cu boruri largi. Umbrele pliante, evantaie, poșete, sutiene, apoi piepten de filder sau de os și oglinzi de bronz sau de argint, bijuteriile obișnuite și panglicile care susținau formele variate de coafură, perucile confecționate din păr natural, depilatoare, parfumuri și coloranți pentru vopsitul părului. Preferința categorică era pentru părul blond. Toate aceste articole completau garderopa și nevoia de cochetărie a unei femei elegante. Bărbații nu foloseau bijutării în afara unui inel cu pecete. Unii bărbați însă purtau sub influența modei ioniene și colane și cercei. Purtau părul tuns, scurt, dar tinerii eleganți l-aveau foarte lung ca spartanii. Barba tăiată ascuțit sau oval, atenienii mai scurte decât spartanii, pentru ca la sfârșitul secolului al IV-lea înaintea noastre, barba să dispară complet în toată lumea elenistică. În epoca clasică însă, dar și înainte de obicei, sclavii și atleții își rădeau barba și capul. Femeile elegante aveau feluri variate și complicate de pieptănături, dar și bărbații eleganți se coafau. Educația, învățământul Aceeași varietate, după regiuni și în funcție de condițiile economice și sociale, este evidentă și în domeniul educației, al obiceiurilor, al vieții familiale. În linii generale însă, acestea au aspecte constante în întreaga lume grecească a epocii clasice. La nașterea unui băiat era obiceiul să se atârne la ușa dinspre stradă o ramure de măslin, iar la nașterea unei feitiță o coroană cu plangliș de lună. După câteva zile de la naștere avea loc ceremonia de purificare, când în mod simbolic noul născut era prezentat flăcării focului din cămin. Nota 1. Căci atât nașterea cât și moartea erau considerate de greci ca fiind momente impure, evenimente care pângăresc, închei nota. Apoi tatăl îl lua în brațe, sunt că îl recunoștea ca fiul său legitim. Nota 2. Denotat că și avortul era permis de lege dacă soțul consimțea la aceasta, închei nota. După care toți membrii familiei și sclavii casei îl aduceau noului născut un dar. Dacă tatăl nu-l recunoștea sau dacă familia nu avea mijloace să-l crească, copilul era părăsit într-un loc public, lăsat cui voia să-l ia și de obicei se găsa cineva să-l ia și să-l crească, dacă nu de altceva, cel puțin ca să-l vândă mai târziu ca sclav. Dacă nu se găsa nimeni să-l ia, îl lua statul și copilul era crescut pe spezele statului, fapt pentru care el urma apoi să despăgubească statul, alt ar putea să rămână sclav. Nota 3. În statul spartan era obligatorie abandonarea copiilor născuții maturi sau cu malformații congenitale. Închei nota. Dar cei puțin la Atena și mai ales în perioada clasică, abandonarea unui nou născut era un fapt rar, iar nu un fapt curent ca în Sparta. Informațiile de care dispunem cu privire la educația copiilor sunt cele referitoare la situația din Sparta și Atena. Sistemele educative în cele două state erau fundamental opuse. În statul spartan, copilul aparținea familiei numai până la vârsta de șapte ani, după care un spartan era total la dispoziția statului până la vârsta de șaizeci de ani. Educația spartană consta în exerciții fizice, dure și antrenament militar, urmărindu-se să îi se formeze copilului sau tânărului, unde să vârșit spirite disciplină, de supunere oarbă, precum și capacitatea de a suporta cele mai absurde privațiuni și mizerii fizice, umblând de și cu capul ras, antrenându-se complet gol, mâncând mizerabil și insuficient, dormind pe o saltea de trestie și adeseori fiind biciuiți numai pentru a se deprinde să suporte durerea. În rest, o instrucție intelectuală absolut minimă și de care foarte probabil că nu toți copiii beneficiau. Scris, citit, eventual câteva noțiuni elementare de aritmetică și de muzică militară. Viața permanentă de cazarmă ducea la practica curentă și în mod deschis a ei. Fetele primeau și ele o instrucție premilitară, alergări, marșuri, luptă, aruncarea discului și asuliței. Cu totul diferită era educația copiilor și a tinerilor la Atena și probabil că aproape în toate celelalte state grecești. Tatăl dispunea de educația copiilor până la vârsta de 18 ani. Mamele, secondată uneori de sclavele casei, se îngrijeau de creșterea lor. La vârsta de șapte ani începea școala. La Atena, dar nu și în alte părți ale lumii grecești, legile prevedeau obligația statului de a se ocupa de instrucțiunea copiilor ca de o esențială problemă civică. Dar aici, chiar dacă n-ar fi fost obligați părinții să-și dea copiii la școală, această obligativitate deriva dintr-un obicei. Fapt este că încă de la începutul secolului al V-lea, înaintea ei noastre, puțin țărani din statul Atenian mai rămăseseră analfabeți. Statul Atenian suporta cheltuielile școlare numai pentru copiii orfani de război. Părinții își trimiteau copiii la școală particulară, singura formă existentă ținută de un învingător. Acesta le predă în casa lui, sub porticele orașului, noțiuni de scris, citit de aritmetică și de muzică, timp de 5, 6 sau 7 ani. Numai mult pentru că, după vârsta de 14 ani, educația fizică lua aproape complet locul educației intelectuale. Elevii scriau pe tablice în epoca irenistică, pe foi de papirus. Texte literare și elemente de aritmetică la cele patru operațiuni. Tabla înmulțirii exista încă din timpul lui Pitagora. Locul principal în programa școlară îl desinau poeții Solon, Hesiod și, în primul rând, Homer, pentru că aceștia puteau influența asupra formării morale și politice a viitorului cetățean. Studiul muzicii corale și instrumentale, lira, înaintea tuturor, dar și harpa sau flautul, dezvoltau în tineri simțul autocontrolului, al moderației, al măsurii și prin formația corală, de pildă, al participării la viața colectivității. Innurile și cântecele dedicate zeilor, eroilor sau învingătorilor la jocurile olimpice contribuiau de asemenea la formarea și cultivarea sentimentelor cetățenești. Iar educația fizică le fortifica corpul în vederea fie a îndeplinirii îndatoririlor militare, fie a oricărei alte activități din viața civilă, mai ales manuale. Dascălii ține să sublinieze Platon într-un dialog al său, citesc, după ce i-au învățat literele și sunt în stare să înțeleagă cuvintele scrise, îi pun să citească în bănci poemele poeților buni și îi silesc să le învețe pe de rost, căci în ele sunt multe sfaturi bune, multe deslușiri, îndănuri și elogii ale oamenilor de isprapă din trecut, astfel încât copilul silitor să imită și să se străduiască să devie asemenea lor. Dascălii de Hitară, le dau să învețe și operele altor poeți de vază care au alcătuit și muzică, punându-i să execute și făcând ca armoniile și ritmurile să pătrundă în sufletele copiilor, insuflându-le mai multă blândețe și astfel devenind mai mlădioși și mai armonioși să fie destoinici la vorbă și la faptă. În afară de asta, îi trimit și la instructorul de gimnastică, pentru că, având trupuri mai sănătoase, să le poată pune în slujba unei gândiri folositoare și să nu le lasă la din cauza stării rele a trupurilor în caz de războaie și în alte împrejurări. Dar acestea le fac mai ales cei ce dispun de mijloace, ori de mijloace dispun în cea mai mare măsură cei bogați, închei citatul. Protagoras 325C și următoarele. Cei ce dispun de mijloace își continuau studiile la școlile sofiștilor și ale retorilor. Această unică formă de învățământ superior avea un scop eminamente practic, să învețe pe tineri arta erocinței și tehnica convingerii publicului printr-un bine studiat sistem și un întreg arsenal de argumente și de formulări abile. Nota 1. Cretorica s-a născut în Sicilia, în prima jumătate a secolului al V-lea, înaintea erei noastre, cam în același timp cu apariția primilor sofiști. Închei nota. Un sistem de învățământ pe care Aristofan îl ridiculizează cu voluptate în comedia Norii. Acesta era un lucru indispensabil celui care se pregătea pentru viața politică sau pentru activitatea din tribunale. În schimb, alte discipline nu erau considerate indispensabile. Celembrul profesor de retorică, Isocrate, 436-338 înainte noastre, susținea că, de exemplu, geometria, astronomia sau științele naturale n-aveau nicio valoare educativă, întrucât nu au niciun efect asupra vieții practice, sociale și nici asupra destinului oamenilor. Dimpotrivă, forma filozofică de învățământ are prin excelență acest caracter practic, întrucât de tânărului îi pregătirea și îi formează capacitatea de a judeca și de a-i conduce pe ceilalți. Toate aceste forme de învățământ erau rezervate numai băieților. Educația fetelor care se făcea exclusiv în familie se reducea la gospodărie, la tors și la țesut. Abia mai târziu, în perioada elenistică, femeia va putea primi o oarecare cultură. În epoca clasică, o femeie care ar fi urmărit să-și facă o educație culturală și artistică ar fi fost bănuită că este de o moralitate foarte dubioasă. Palestre, gimnazii, sporturi Când tânărul atenian, la fel ca cel din majoritatea statelor grecești, împlinea vârsta de 18 ani, începea stagiul militar, Efebia, care dura 2 ani. Nota 2. În epoca elenistică, durata stagiului militar va fi redusă la un an. Închei nota. După ce adunarea demei sale și senatul, Bule, îi verificau vârsta și controlau dacă aparținea unei familii de cetățeni liberi, tânărul depunea jurământul în cadrul unei ceremonii religioase. Primul an, tânărul Efeb îl petrecea în cantonament, practic, în intens exerciții în gimnastice și sporturi, și antrenându-se în gimnazii la mânuirea armelor. La Atena, Efebi erau cantonați în portul Pireu și instruiți de șase ofițeri. Tânărul era atunci scurt, purta o pălărie cu boruri largi și îmbrăca o flamidă, mantaua militară. În anul al doilea, după ce, în cadrul unei alte ceremonii publicei, se încredințau armele, o lance și un scut era trimis într-una din garnizoanele furtărețe unde continua instrucția militară. Pe lângă aceasta primea și o oarecare instrucțiune sub îndrumarea unor retori și filozofi, studiind legile și funcțiunile statului. În timpul ei, tinerii primeau și soldă. La sfârșitul serviciului militar, statul îi dăruia scutul și lancea și, din acel moment, tânărul devenea un cetățean. Educația fizică a băieților și efebilor se făcea în palestre și gimnazii sub conducerea unui instructor pe dotrib. Palestrele erau terenuri de sport publice sau particulare, având alături clădiri cu vestiare, săldeoti băi, magazine de unde lemn ciniți. Tinerii, atleții, luau parte la antrenamente și concursuri complet goi. Mai întâi se spălau, apoi își tot corpul cu îndelen și cu nisip, pe care după antrenamentul îl răzuileau cu o spatulă, apoi din nou se spălau. În tot timpul exercițiilor fizice, un cântăreț când din oboi, ritmând mișcările exercițiilor. Gimnaziile erau complexe sportive de dimensiuni mai mari decât palestrele, având mai multe terenuri de sport și edifice anexe mai mari, cu bazine, cu o piscină pentru un not, cu portice, fântâni, statui și altele, totul situat în afara orașului, într-un mare parc, o crătină publică pe aleile căreia cetățenii petreceau câteva ore, plimbându-se în zilele prea călduroase. Fiecare oraș, cât de mic, ținea să aibă un teatru și un gimnaziu. La Atena erau trei gimnazii mai importante. Academia, unde Platon și-a întemeiat ulterior școala sa filozofică, ce a funcționat timp de 40 de ani, devenind astfel prima universitate din lume. Liceul Licheion în grângul sacru închinat lui Apollo, unde Aristotel ținea prelegeri de știință și filozofie, și Sarges, probabil un gimnaziu rezervat metecilor și într-o vreme locul de întrunire al cinicilor, școala filozofilor care își trăgeau numele tocmai de la acest gimnaziu. Exercițiile atletice și sporturile practicate încă din școală erau variate. Principala combinație de exerciții era pentatlonul, cuprinzând cum arată și numără cinci probe. Alergări, sărituri, aruncarea discului, aruncarea suliței și lupta. Alergările, exercizii la care în unele orașe state, de exemplu Sparta, erau admise să participe și femeile, aveau loc pe stadioane. Nota 1 Stadioanele erau terenuri speciale, de formă dreptunghiulară, lungi de 190 de metri, lungime devenită unitate de măsură cu numele de stadiu, și largi de 30 de metri, de jur împrejur, cu bănci pentru spectatori, iar în cele două capete, cu câte o coloană trunchiată, pe care alergătorul trebuia să o ocolească. Probele de viteză erau fie de un stadiu, fie de un dublu stadiu, fie de patru stadii. Alergarea de fond varia între șapte și 24 de stadii, deci 1300 de metri, respectiv 4500 de metri. Închei nota. O altă probă era alergarea în care atletul concura echipat cu tot echipamentul greu de război. De o imensă popularitate se bucurau cursele de cai și mai ales alergările de care. Aceste curse aveau loc pe hipodrom. Nota 2 Un hipodrom era mult mai mare decât un stadion, având o pistă lungă de aproximativ 1500 de metri. O cursă însemna parcurgerea unui număr de piste între 8 și 12, deci un parcurs de 12-18 km. Închei nota Atelajul unui car era de un cal, doi sau patru cai. Ultima categorie, cursele de quadrige, la cursele de care participau concomitent mai multe care, până la 40, erau cele mai spectaculoase, dar și cele mai periculoase pentru conducătorii carelor. Era îndrecerea de mare prestigiu, atât pentru conducători, cât și pentru mari bogătăși proprietari de grajduri, cărora le reveneau, de fapt, laurii unei victorii, iar nu conducătorilor de care. Nota 3. Celelalte probe ale pentatlonului erau saltul, saltul în lungime, dar probabil și triplu salt, aruncarea discului. Discul de piatră avea 7 kg, greutatea celui de bronz varia între 1 și 5 kg. Aruncarea suliței, asemănătoare celei moderne, lungă de 1,5 metri, și lupta. Lupta, în limba greacă pali, de unde denumirea palestrei, ceea ce arată importanța pe care grecii o dădeau acestui sport, nu ținea cont de greutatea de categoria atletului, ci ca în modernul judo, doar de abilitatea luptătorului, care trebuia să respecte anumite reguli precise. Închei nota. O altă combinație de probe era cea în care lupta cu pumnii, precursorul boxului de azi, și lupta liberă, asemănătoare luptei greco-romane, în care victorios era declarat cel care punea adversarul la pământ de trei ori. Pugilistul avea pumnul și antebrațul înfășurate în fășii de piele, care atenuau duritatea loviturilor. Dar începând din secolul IV înaintea în rei noastre, pugiliștii luptau fie cu pumnul liber, fie că adoptau un fel de mânuș de box, dar atât de dure încât loviturile puteau provoca moartea adversarului pe loc sau mai târziu. Înfruntarea era continuă, fără reprize. Întâlnirea dura de obicei patru ore și, pe un podium mai lung decât ringul de azi, condiții care făceau ca lupta să se desfășoare într-un ritm mai lent. Nici aici nu se ținea seama de greutatea de categoria boxerilor. În fine, lupta liberă. pancrațiul care cum era numită, era sportul cel mai brutal, mai periculos și de-a dreptul dezgustător. Lovituri cu pumnii și cu picioarele, chiar și în stomac sau în cap, răsucirea membrelor, apucarea de gât, orice era permis, afară de înfigerea degetelor în ochii adversarului. Un spectacol respingător în totală neconcordanță cu imaginea prea idealizată pe care suntem înclinați să ne-o facem citind versurile poeților sau privind statuile și basoreliefurile sculptorilor care glorificau pe atleții greci ai epocii clasice. Căsătoria. Situația femeii. La vârsta de 30 de ani, după ce își termina stagiul militar, Efebia, tânărul se putea căsători, deși nicio lege nu-l împiedica să o facă și la 18 ani. Fetele se măritau de obicei la 14-15 ani. Celibatari erau rău văzuți și disprețuiți în toată lumea grecească. La spartă erau chiar pedepsiți de lege. Căsătoria o hotărau părinții tinerilor. Nota 1. Deși în secolul 5, înaintea noastre, în Atica, părinții nu mai aveau drepturile absolute asupra copiilor, cel puțin dreptul de a-i vindeca în alte părți. Închei nota. În concepția grecilor antici, scopul adevărat sau mobilul unei căsătorii era nu dragostea ci procreația și, în primul rând, pentru a avea copii de sex masculin. Dar grecii nu țineau să aibă mai mult de doi copii. Băieții erau preferați fetelor nu numai din motive practice, economice, ajutându-și tată la muncile gospodăriei, ci și religioase, fii asigurau continuitatea îndeplinirii obligațiilor legate de cultul familial al strămoșilor. La Atena și probabil că nici în celelalte state grecești nicio lege nu interzicea relațiile incestoase dintre frate și soră, dar opinia publică le considera un act oribil, care ar fi atras după sine o teribilă pedapsă a zeilor. În schimb, căsătoria între frați în vitregi este la posibilă și cu atât mai mult între verzi sau între unchi și năboate. Actul căsătoriei consta într-un ritual foarte simplu. În prezența familiei și a unor martori, cei doi tineri își dădeau mâna, din ce Mirele și tatăl sau tutorele fetei își declarau solemn consimțământul oral fără niciun act scris. De preferință, căsătoriile se încheiau iarna, erau superstiție a grecilor și în zilele cu lună plină. Asupra ceremonialului nunții, informațiile sunt prea puține. S-aduceau sacrificii zeilor protectori ai căsătoriei, Mirasa oferea drept ofrande de jucăriile și alte obiecte personale din copilăriia sa, casele tinerilor se împodobeau cu ghirlande de frunze de măslin și de lauri, Mirasa făcea baia rituală de purificare cu apa adusă dintr-o fântână sacră de un cortegiu de femei purtând torțe, cortegiu precedat de un cântăreț din oboi. În casa părinților Miresei avea loc spățul. Mirele primea darurile, după care un cortegiu de tineri, cântând cântece nupțiale, îi însoțeau în noua lor casă, unde Mireasa era primită cu nuci, smochile, curmale și cu rituala turtă cu miere și susan. Nunta continua și a doua zi, când se aduceau darurile și zestea miresei. După câteva zile, mirele ofereau un ospăț tuturor membrilor fratriei, grupării de familii din respectivul trib care ea îi aparținea. Nota 1. Cântecele de nuntă au fost asemenea bocetelor, prelucrate și în literatura cultă. Citez. Principalele cântece de nuntă, însoțite de strigături și refrene voioase, erau epitalamul, indonat de tineri și de tinere, în ajunul sau în prima zi a unei căsătorii și himeneul. Stafo a compus câteva himenee celebre în Antichitate, închei citatul, conform lui M. Marimnescu, Himu, Adelina Piatkovski. Închei nota